через піднесення загального культурного рівня, народних мас, літературна мова, нівелює і витискує діалектні риси. У післяреволюційні роки розкрилися перед українською культурою взагалі і мовою, зокрема, широкі перспективи дальшого бурхливого розвитку. Ці нові сприятливі умови були тільки на радянській Україні, а не на всіх землях, де живе український народ. Лишалась під Польщею Галичина і Західна Волинь, дісталася Румунії після Першої світової війни українська частина Буковини, а українське Закарпаття прийшло з-під влади Угорщини, під владу буржуазної тоді Чехословацької держави. Роз'єднаність українців між різними державами позначилась на загальноукраїнському культурному піднесенні, гальмувало його, тільки об'єднання всіх українських земель в одну радянську державу створило нарешті ті жадані обставини, коли українська літературна мова не тільки закінчила повсюдно своє становлення, а й стала мовою освіти, преси, науки, всього культурного життя цілої України. Проте, як зазначалося вже, мова не є щось застигли на віки вічні. Тому і далі триває упорядкування мовних норм, уточнення сумнівних моментів уживанні різних слів, дослідження мовних явищ і формулювання правил, підпорядкування слів та складання речень. Далі відбувається словотворення. Автор цієї книжки не ставить собі на меті навчити читача української мови. Для цього будуть потрібні інші видання. Книжка призначена для тих, хто не тільки володіє українською мовою, а й хоче запобігти помилковому слововживанню, перебороти лексичну розбіжність у визначенні однакових понять, позбутися того паралелізму в нашій мові, що не збагачує її, а обтяжує і ускладнює. У цій книжці принагідно розповідається про відомі морфологічні і синтаксичні норми, якими часто нехтують у поточному мовному вжитку, чи то забувши їх, чи недостатньо засвоївши колись. Головну увагу і найбільше місця в книзі приділено похибкам лексичного і фразеологічного характеру, на які раз у раз натрапляємо не тільки в живій розмові, а й на сторінках періодичних видань, ба й наукових працях і в художніх творах. У пошуках найкращого мовного еквівалента автор книжки намагався виходити не стільки з власних уподобань, скільки з традицій нашої мови, підпираючи свої пропозиції щодо вживання певних слів чи висловів прикладами з української класичної літератури, фольклору і живого народного мовлення, щоб читачеві легше було орієнтуватися в книжці і знайти потрібну довідку, матеріал поділено за частинами мови. Спочатку йдуть відмінювані, а потім невідмінювані частини. У кожному розділі, присвяченому певній частині мови, на першому місці викладено зауваження з морфології синтаксису, а вже потім розглядається помилкове чи сумнівне вживання низки слів, розміщених за алфавітом. Автор не претендує на всеохоплення, але з публікації частини розгляданого тут матеріалу в журналах «Жовтень» та «Україна» і в газеті «Літературна Україна», яка викликала багато відгуків листів, автор побачив, що навіть у цьому невеликому обсязі книжка може якоюсь мірою задовольнити попит спраглого на таку лектуру читача. Якщо читач і не знайде відповіді на багато питань, що ставить перед ним бажання піднести рівень культури власної мови, але за прикладом цієї книжки буде сам дошуковуватись потрібної довідки в багатющій скарбниці нашої мовної спадщини, виявляючи тим любов і шану до мови свого народу, автор вважатиме, що він до певної міри виконав поставлене перед собою завдання. Дати читачеві поштовх до роздуму, до дбайливого поводження зі своєю мовою, а значить і до самовдосконалення в ній.